do realizador que nos trouxe comando, chega uma obra intemporal acerca de um professor à beira de um ataque de nervos Class of 1984 Their only goal is power I run this school, man A única lei é a sobrevivência. Se você quiser sobrevivir aqui, você tem que aprender a olhar o outro caminho. A única alígama é a eles mesmos. Vamos falar de um filme de 1982 realizado por Mark L. Wester, aqui como Mark Lester, chamado A Classe de 1984. Conta-nos a história de um professor que é enviado para uma escola de um subúrbio só para ser confrontado com um cenário de guerra onde um gang aterroriza uma escola e estamos a falar de alunos que fazem os pupilos da Michelle Pfeiffer parecerem umas crianças de infantário. Ora, este professor é enviado para esta escola com o idealismo típico de um professor de pegar em mentes obscurecidas pela sua envolvência e pela sua criação e torná-las em pessoas munidas das ferramentas para enfrentar a vida real através do ensino. Como vocês sabem, não devemos dar o peixe, devemos ensinar a pescar. E então, Perry King dirige-se escola com esta ideia idílica de ser um inspirador. No entanto, ninguém quer saber, ninguém quer aprender, até porque a escola está a ser brutalizada por um gangue que não deixa pedra sobre pedra. Estamos a falar de pessoas que matam, que vendem drogas. Temos Michael J. Fox, um dos seus primeiros papéis, a comprar droga como um perdido e a consumi-la, num filme de extrema violência, tanto psicológica como física. É um filme extremamente gráfico. Nem tenho a certeza se não terá sido mesmo considerado X-Rated. Este filme era um dos meus preferidos quando tinha 14, 15 anos. E uma das razões pela qual nunca ninguém se considera esquecer deste filme é pela banda sonora, que é uma música do Alice Cooper chamada... We Are the Future, uma música que dá no início, uma música que dá a meio, uma música que dá no fim. Só vocês procurarem no YouTube ou na vossa aplicação de música, irão encontrar ao Cooper o We Are the Future, e nunca mais se vão conseguir esquecer desta música. Estamos a falar de um tempo em que os clubes de vídeo estavam pejados de exploitation de gangs, de filmes de violência, que eram cópias dos filmes anteriores tinham capas excelentes com gangues, comiam e bebiam diretamente de Warriors, laranja mecânica, de todo tipo de violência urbana que conseguiam, para fazer umas históriasitas em que havia alguém que sentia injustiçado e depois matava os maus. Mas neste caso é muito diferente. Neste caso nós temos um conjunto de professores que querem ensinar, e este filme tem cenas icónicas como, por exemplo, uma cena em que um professor, que é aquele professor careca do Regresso ao Futuro, que anda a palmilhar os corredores à procura de alunos que se atrasam e que diz ao Marty que ele será sempre um falhanço como o seu pai, que também chegava atrasado às aulas. Vemos esse senhor com uma grande cabuleira postiça, como a pistola, a obrigar os seus alunos a estudar e a aprender, se não apanham um tiro na cabeça, é o que estes professores se empenham Temos também cenas lindíssimas de música porque um dos subplots é uma banda que irá dar um concerto no final e há um conjunto de audições para escolher os músicos e até aqui há um, uma uma guerra entre facções temos a vida familiar do nosso protagonista que é atacado na sua privacidade pelo gangue temos lutas de morte temos explosões e perseguições e carros a captar temos a extrema violência até ao fim É um filme que não é para todos. É um filme fenomenal, que haveria de ter mais tarde uma sequela, a classe de 1999, que eu pretendo falar brevemente. Mark Lester, além de Comando, este filme que está no top 5 dos seus melhores filmes, Comando, Comando versão cinema, Comando versão do realizador, Comando versão do Blu-ray com mais 10 segundos de explosões e Comando versão de colecionador. São os 5 filmes melhores de Mark Lester. Este senhor tem também êxitos como o Firestarter, tem o Showdown in Little Tokyo, em que Dolph Lundgren e Brandon Lee se juntam para enfardar-se o papo à laia de Karatecas. Tem alguns mais obscuros como Armed and Dangerous ou outros ainda super obscuros que eu por acaso já vi, que é o Pterodactyl e o Poseidon Rex. Poseidon Rex, que é uma mistura entre Poseidon um filme em que um barco fica virado ao contrário e as pessoas lá dentro têm que sobreviver num ambiente completamente invertido, sob o risco do barco afundar a qualquer momento e morrer em todos, e tirando Dinosauros Rex, no ambiente em que está um barco invertido, existe também um dinossauro assassino esfomeado. A parte disto, fez imensos filmes diretamente para vídeo, diretamente para VHS, diretamente para DVD, mas esta sua herança que nos deixou, o comando, merece para sempre ser recordado como um dos melhores realizadores de toda a existência logo a seguir, Stanley Kubrick dedico este filme a todos os meus amigos professores que neste momento estão em casa, fechados a dar aulas, a educar os seus próprios filhos a dar apoio à família não é fácil para ninguém, amigos aguenta eu também fui professor tive 3 anos de entrega a estas artes negras que é o dar aulas mas assim que arranjei algo melhor fui o primeiro a saltar a borda fora que nem um rato he's one man trained to deal with students but they've pushed him to the limit they've gone too far now he's going to give the class of 1984 the lesson they deserve oh. class of 1984 is this the future you